Agora sim Bom, O desafio agora vai ser o seguinte né? Vai ser um desafio meu Explicar para vocês Como ocorre A injeção né? A patogênese, O dano A doença Mostrando que isso é um resultado de uma interação E não necessariamente como se dizia no passado. Por que isso? Porque é uma associação fácil que o pessoal fazia, talvez erradamente, no passado, é que. Se você dissesse alguma coisa, não. <risos> O micro-organismo corre o ganho, é patogênico E por que essa aula toda Por que a gente está discutindo esses, essas definições Porque o mesmo micro-organismo Com as mesmas características celulares Pode causar doença Em alguns e não em outros Talvez até com o mesmo Perfil imunológico Quem aqui faz experimento com camundongo Vocês fazem experimento com camundongo Vocês seja, o Daniel tem alguns artigos né, Que experimentam em camundongo E aí você tem o seguinte, você tem a inoculação, no um camundongo de uma leishmania, por exemplo né? Você trabalha com o que? Sélula um, Sélula Sélula um. Sélula Pronto Então vamos partir para a infecção e usar a leishmania como exemplo Você infecta um camundongo com é, uma leishmania né? e está analisando o que teve alguma coisa pela leishmania Aí você tem né? No, no gráfico, você tem 5 camundongos e você tem um resultado ali 80% foi 500% de camundongo morrendo Só uma dessa, já lembro do seu artigo, 500% morreu Num outro artigo, 40% morreu, 40% foi curado, e por aí vai Isso só re reforça essa ideia de que a gente não pode analisar isso por um termo Vocês usaram um experimento controlado, então não tomou a possibilidade de ter Crescendo do mesmo jeito, da mesma alinhada, talvez né, Com o mesmo recebo de, de legemonia e crescendo no mesmo dia E com o fato aconteceu uma coisa, e não aconteceu outra coisa Com o fato que aconteceu uma coisa, o outro aconteceu outra Então. Essa interação não teve o mesmo resultado Com o mesmo organismo, com os mesmos fatores Com as mesmas moléculas, não tem Determinados resultados E com o cânido acontece isso, com a bactéria a Acontece isso também O que o pessoal usou para justificar Num passado bem recente Foi que isso era o um resultado né, De um estado Puramente imunológico do hospedeiro né, E isso faria Desses fatógenos que causam doenças em alguns Com determinadas circunstâncias e não em outras circunstâncias, é, isso é, definiria esses patógenos como patógenos oportunistas, ou seja, eles tiveram uma oportunidade de infecção ou uma, uma situação oportuna para é, colonizar, crescer esse dividir e causar dano, e é, com isso eles é, causavam no final da infecção do curso, da infecção da licença, doença. É, ou seja, a doença após um distúrbio imunológico, um distúrbio de uma barreira no, no organismo. Então se a gente pega né, uma lista das condições, né, na verdade até imunológicas, ou de imunocomprometimento, né, que causa a barreira, a gente vê que é uma lista que fica, cada dia que passa, mais extensa e inespecífica. Né, de problemas específicos do sistema imunológico a coisas gerais, como dano na pele. Né, fica muito geral. Então, na verdade, a gente conserta Uma definição, criando uma definição Ainda mais complexa E, analisando isso do lado Do patógeno né, E acho que até o exemplo do patógeno é mais interessante Que o exemplo dos escuramentos sem imune Para justificar como a gente tem que analisar Isso de uma forma ecológica A, a infecção de uma forma ecológica global, analisando O tipo de infecção né, Que é considerável oportunista A gente não encontra Nenhuma coincidência É, estrutural ou taxonômica entre os organismos que causariam a infecção oportunista. Né? Entre fungos, exemplos perdidos, entre bactérias, salmonelas, estapopócalas, cepoporpos, entre uma diversidade grande, né? taxonômica e estrutural de microorganismos, mas não está diferente se é gram um positivo ou gram-negativo, um que tem os dois. Né, se o fungo é a 1.182, ali os dois filhos, ali uma lista grande de micro-organismos sem nenhuma coincidência taxonômico-estrutural, sugerindo, então, que não teria como avaliar, a gente avaliar, classificar dessa forma, de uma forma tão simples assim. Na verdade, a solução é justamente simplificada. Patógeno é patógeno e ponto. Não tem patógeno oportunista, patógeno primário, não causou doença, é patógeno e patógeno é patógeno. E por que isso? Dentre a diversidade microbiana que a gente que existe, conhece hoje, que existe hoje, se a gente pegar o grupo dos fungos, quase um milhão e meio de espécies que existem, 15 causam doenças essas doenças são usadas e ocorrem né, em diversas partes do corpo. Não necessariamente esse mesmo nem o mesmo tipo de micro-organismo E novamente a gente pega aqui o grupo Deucarigoso, de o grupo dos fundos A gente não consegue restringir Uma parte da árvore da vida Com micro-organismo patogênico Isso não ocorre né? Isso é falso tá? Nós não temos né, um fio específico Uma classe específica né, Muito menos gêneros né, Específicos de organismos patogênicos Isso a gente encontra né, em todas as classes dos seres vivos, em todos os genes, melhor dizendo. Então, por que a gente analisa, por que a gente analisa dessa forma? O que a gente desconstrói? Por que a gente analisou de uma forma a tentar formar grupos né, de organismos que causariam doença, tentar agrupar isso dentro de é, alguma forma a ponto de gente definir e subdefinir? patógeno, como patógeno alguma coisa e por que, que hoje a gente acha importante é, desconstruir isso e aí vamos entrar é, em fator de violência que é o assunto principal da aula, porque até para a ciência foi muito importante a gente começar a entender a patogênica, duas figuras importantes para esse processo foram Robert Koch e Pasteur que trabalharam mais ou menos na mesma época né, identificando causas de doença né, e o Koch ele sabou o seguinte Né, ele sabou que para ter é, a doença era necessária a presença comprovada de um determinado agente, né, um determinado micro-organismo que de cura-cura, em que esse agente não era encontrado em micro-doenças e que uma vez isolado, inserido em organismo saudável, é, esse é, organismo saudável passaria a é, expressar essa doença, a ter essa doença e que, novamente, esse micro-organismo poderia ser isolado desse indivíduo agora contaminado Esse foi um experimento que ele fez né, com o Bacillus anthracis acho que em cavalo e que funcionou super bem né, e que ele conseguiu entender que o, cavalo, o, o, o, o, o, o hospedeiro ali né, ele tinha aquela doença devido à presença do Bacillus anthracis e, Tempos depois, né, quase 100 anos depois Né, Stanley Fall Foi um pouco além dessa definição né, E é, Começou a complementar essa ideia Não restringindo Ao patógeno A um agente específico A uma espécie específica Mas sim a uma característica Desse patógeno né, Definida por um gênio Acho que isso não é um lugar para ninguém não, né? Pra alguém novidades, pra falar que é era interessante a discussão Foi bem assim, intervado, foi bem marcado assim, pô, o problema, o ferrou, o ferrou, o Por que que eu tô perguntando isso, né? Pra mim até, o meu desafio é, hoje, falar que isso aí não é mais o mais coerente, É a forma mais coerente de se pensar, né? Coisa que eu não fazia há 5 anos atrás, quando dei pela primeira vez uma aula dessa Mas hoje realmente isso não, é, como é que se pensava antes? Né? Se pensava dessa forma que uma gente vai colocar no microorganismo, a evolução desse pensamento é que um gene era presente nas células patogênicas era responsável por expressar uma característica né, que levaria à existência da doença, né, que aquilo é, seria um. Ou uma molécula Responsável pela patogenicidade Daquele microronismo Aquele microronismo sem aquela é, Sem aquele gênero Ou seja, sem expressar aquela molécula Não seria patogênico E a expressão daquela molécula seria patogênico causaria doença e morte Aí a gente volta para os experimentos dos ratinhos E o pessoal provava isso com um experimento em ratinho. Como é que o pessoal fazia? Pegava, por exemplo, a leishmane e fizeria um tratamento de doença da leishmane Por favor Qualquer um? Pode tentar, ninguém sabe Então, um flagelo, beleza Então, é uma, vamos falar que uma proteína do flagelo é importante para a virulência que uma flagelina L1, sei lá, é importante para a virulência Aí o que, que eles faziam? Né? Pegavam essa legimanha selvagem, né? É, totalmente bem constituída né? E Expressando essa proteína Infectavam camundons que estavam no laboratório deles né? Infectavam cinco camundons, todos expressivos da mesma, da mesma forma E de preferência... Né, com controle absoluto né, de como esses caminolos interage com o ambiente, justamente para evitar uma influência externa. Né? O que, que seria isso? Né? Como é que isso acontece com os autores lá? Não sei se você, você na no biblioteca, mas está um novo instrumento de uma caixinha com, com um ar controlado, eles formem uma ação é, esterilizada e eles não têm contato com absolutamente nada. Né? É uma prisão, né? mas de, de, de, de, isso controla O contato deles com o que? Com outros patógenos, com bactérias Até com o próprio manipulador Para não ter bactérias no sistema A bactéria tem a que tem LPS, só tira o sistema imune Com um o perfil é, de promoção de inflamação Desses é, camundongos é Bem diferente do que seria Um camundongo que tivesse contato com bactérias no ambiente Então eu fico ali os E os vão ver que todos Ou a maioria morreram por conta da presença de leishmane E entregado numa leishmane A gente seria, é, nela, é, faz uma mutação ela não expressar justamente aquela proteína, salgelina não sei o que, que é responsável pelo batimento, que participa né, da estrutura do flagelo e facilita o batimento então por isso a veginal sozinha né, tem uma mobilidade prejudicada e a infecção ela não consegue se espalhar perfeitamente né, em, na, na lesão e facilmente é, é combatido os teólogos, facilmente é, é facocitada por células do sistema imune e viram né, que com esse nesse modelo a legemane não causa doença, não causa lesão Para comprovar o que, que eles fazem eles pegam uma legemane que já não tinha esse, né, esse é, e inserem um plagimismo que aí passa a expressar essa tal ali. e aí aquele biogonismo que não era patogênico passa a ser patogênico passa a causar doença, né, que eles mesmos camundonam isso novamente é que eles camundonam tipo, Né, crescidos em laboratório que é um cenário então esse cenário é um cenário né, muito é, muito interessante porque ele é perfeitamente controlado e isso ajudou a gente a definir várias moléculas como fatores de violência mas é um cenário que foge muito da realidade foge da existência da microbiota nesses dois pedeiros Tanto que hoje, se a gente pegar os artigos mais recentes de interação, até mesmo o falando, a, a gente vai ver muitos experimentos de co-infecção, coisa que acontece na realidade, coisa que às vezes o pato ou o, o, o, o hospedeiro com o leishmanioso tem mais de uma cepa de leishmanos no próprio sistema. Aí o pessoal começou a estudar isso, por mais que tenha sido um avanço para a ciência, é entender quais são as falhas nesses modelos. E uma falha que o O postulado de cópia lá no início, né, é, junto com esse postulado, esse postulado molecular de cópia né, mais recente, né, é que a doença pode ocorrer mesmo na ausência de alguns desses fatores chamados fatores de virulência, alguns desses determinantes de virulência, é, mesmo na ausência dessas moléculas que seriam as responsáveis pelo, é, pela ocorrência da doença, por mais que tenha sido visto em um ou laboratórios, na vida real, Doença, e talvez em modelos mais bem estruturados A doença Não ocorre por conta Da presença Na verdade até na ausência Desses fatores de virulência E que Alguns outros micrograminos Até possuíam Aquele tal fator de virulência Talvez até aquela flagelina Que a está falando agora a respeito Mas eles eles não causavam doença, indicando que por mais que aquilo seja importante naquele modelo, para um no modelo de elestimani com um, a humanidade para ocorrer doença, em outros ou, micro-organismos aquilo não era fundamental ou talvez nem necessário é, para ocorrer a doença. E por que, que a gente pensava dessa forma? Porque as disciplinas que estudavam né, é, a relação É, patógeno hospedeiro vinham de duas grandes disciplinas né? maiores, mais antigas, uma é a microbiologia outra é imunologia microbiologia obviamente tinha um foco no microorganismo então pensava no que, que do patógeno poderia favorecer a infecção enquanto a imunologia tinha um foco no hospedeiro peraí, como o organismo é, reage àquela infecção mas pensando em é... Pensando de forma no microorganismo, o no mecanismo né, de estudo Então era esse é, causa, Tinha um mutante E tentava se perceber a causa da doença A ausência daquele fator de virulência Ou superexpressão daquele fator de virulência Uma doença mais grave Tentava correlacionar a presença daquela molécula E a característica genética daquele É, daquele micro-organismo com a causa da doença, enquanto na imunologia né, o pessoal chutava né, como um, modelo, um bom modelo, no local tinha alguma coisa, ou seja, sem expressar Determinada, determinada genes, e isso afetando então a expressão de, e a diferenciação de algum tipo de célula somente de um sistema imune, como isso é, afetaria a ocorrência da doença. Né? E, nesse live eu não coloquei nem certa nem nada. É, a interação com as outras pneus tem que abrir do jeito disso tudo, né? tem que ter é, um foco mais amplo, na verdade, e entender micro-organismo, imunologia né? e os fatores que podem ocorrer sem necessariamente foco em, em, uma, uh, em uma célula ou outra, ou em um organismo ou outro. E aí, resumindo para não me atender, depois eu passo para vocês, vou fazer melhor, para sair isso trazido, vai ficar mais fácil, é, a gente sai da visão, centrada em micro e centrada em, em hospedeiro, onde, né? no micro-organismo, por exemplo, né? o micro-organismo é o causador da doença, ou, na missão do hospedeiro, o hospedeiro suscetível recebe a doença para né? uma visão onde existem micro-organismos e hospedeiros. A doença é um dos possíveis resultados dessa interação micro-organismo-ospedeiro Então, com isso a gente sai mesmo dessa visão né, Que pode nos impedir de fazer uma análise de um quadro correto E eu dou meu próprio exemplo com isso, aquele artigo que eu mostrei para vocês né, Da lesão na unha causada por um micro-organismo que normalmente habita a nossa pele Mas que a presença de uma enzima naquele micro-organismo É uma situação que propiciou o alojamento daquele organismo Na 1 foi o que favoreceu a infecção Nesse caso, fatores tanto do hospedeiro quanto do organismo Que promoveram no resultado dessa interação O que já poderia ocorrer antes Mas naquele ponto se apresentou como uma forma de doença E por isso, né, a análise de doenças e suas características deve ser multifatorial, né? deve ter um pensamento psicológico. É a nossa busca de entender quais circunstâncias globais né, resultam em infecção e por que a doença ocorre. É uma coisa que a gente vai falar nas nossas aulas, que na minha visão se aplica esse ponto, é até de geografia e de lugar. Por que determinadas doenças ocorrem no Rio de Janeiro? Por que, que a gente está com, por de febre amarela em Rio de Janeiro, região serrana e Minas Gerais? Por que, que isso não está aqui em, em outros lugares nesse momento? É só a presença do vetor? É só a presença de cepas do, do, do, do vírus? O que está causando né, isso tudo? A gente vai analisar a doença até do ponto de vista geográfico, do ponto de vista ecológico, da presença de determinadas pessoas. A vegetação é um local que favorece o crescimento De um organismo, por exemplo né, E como o ser humano chega até ele Vamos ver isso, por exemplo, na aula de fundos melanizados Como Determinado clima né, E atividade econômica da região É o que mostra que No Pará e no Amazonas tem muito Caço de, de cromoblastia micosa Voltando então Relendo a base estrutural né, Do em Resposta 4G de virulência é um resultado da interação entre o hospedeiro e o organismo não atribuída a nenhum dos dois é, isoladamente o um dos resultados né, é, da, da interação é a doença que é determinada pelo dano do hospedeiro né, e o dano é causado por uma ação né, em ou resposta do hospedeiro Então o que a gente vai começar a comentar agora, para isso ficar familiar, familiar para as próximas aulas, qual, qual, é quais os fatores que existem nos fungos e até quais é, as relações deles com algumas características dos hospedeiros que podem sim participar é, de um quadro de doença. Então a gente vai analisar como a infecção ocorre, né, no, de uma forma geral, né, durante as aulas de astergiros. Né, de o docóvios, fumes, a equipe do alcoópolis, prodígios e outros fungos e até as outras bases a gente vai ver isso de forma específica né, mas agora o objetivo é dar um panorama global né, de o que a gente vai ver né, ao longo ter esse, esse patólico, para a gente ir discutindo e interagindo com características principalmente nesse momento dos fungos patogênicos e né, o básico para isso Para uma refeição Para ter então, o contato né, Do organismo né, Receber um micro-organismo Que pode ser patogênico ou não né, É necessário Que o fungo tenha acesso Às células do hospedeiro E o fungo poderá ter acesso né, A diversas estruturas Do nosso né, A diversas estruturas do hospedeiro né, Esse contato Vai se dar com né, o, o contato do fungo Na pele né, Coisa que a gente recebe no ambiente né, E esse fungo vai poder atravessar a pele Se na pele ocorrer Por exemplo, um dano tecidual direto Uma coisa que a gente vai falar em algumas aulas É de infecção traumática Quando a gente fala infecção traumática Não é aquela infecção que a gente fica depois chateado assim, não. É infecção por trauma Então a pele sofreu um trauma esse trauma abriu um, um espaço né, no que a gente pode até considerar como uma forma é, de barreira do nosso corpo né, já que né, nossos, a nossa pele está sobre né, músculos e estruturas mais internas e um dano nessa pele poderia dar acesso ao, a, a, ao fundo né, acesso a tecidos é, internos a, a nossa camada subcutânea por exemplo a pele tem mais curva Tem é, maior irrigação E que aí poderia prover né, Substrato para adesão E para nutrição daquele fungo Isso acontece justamente no caso que eu falei para vocês De promoplastia micosa Que é uma micose subcutânea Que não acomete Muita gente porque ninguém tem contato Do fungo direto com a sua camada Subcutânea da pele Mas trabalhadores que eh, usam ferramentas perfurocortantes Ao sofrerem um trauma na pele Nesse fundo se aloja ali E ali pode desenvolver doença Pode gerar um dano ainda maior A gente vai ver que algumas micoses Se desenvolvem nos pulmões né? A criptococose é um exemplo dela A despertilose é outro exemplo O parcoxidioidomicose é outro exemplo né? E isso ocorre por emalação O fungo pode ter acesso ao nosso corpo por, por é, é, entrar as vias aéreas. E aí, a gente vai contar as pessoas que não é todo fungo que passa pelas vias aéreas. Mas especificamente o fungo, um, quando está seco, está em menor tamanho e aí ele passa pelos uh, nos nossos cílios nasais. E como a gente já viu, a alteração na microbiota pode favorecer um quadro de doença. Né? A gente vive com. 10 vezes mais células não nossas do que nossas no corpo uma alteração é, na microbiota pode favorecer o um crescimento no de um fungo específico ou outro, um exemplo clássico disso é uma fragilidade derivada dos antibióticos, né? reduz o número de bactérias no nosso corpo e o fungo ali encontra mais espaço menor disponibilidade é, nutricional e maior substrato para se aderir e crescer em um dos resultados né, do contato O fungo é, com as estruturas do despedeiro É a sua é, disseminação E aí o contato com outras estruturas é, Estruturas é, ainda mais internas né? Pô, Dando um exemplo interessante É o próprio cérebro O fungo chega ao cérebro humano O fungo passa a barreira hematoencefálica E causa doença no cérebro E aí consegue ainda né, crescer E é, resultar num quadro patológico Importante para o resultado dessa interação E por isso, analisando de uma forma global, A gente vê que é, essa infecção não necessariamente né, Essa invasão né, não tem uma característica somente do fundo E aí a gente encontra duas definições é, Que Olhando os artigos mais recentes, a gente vê que elas ainda não estão bem estabelecidas Coloquei eh, no slide o que eu mais concordo hoje né, Que é definir patogenicidade com a capacidade do micro-organismo de causar eh, dano né, Causar doença né? Se o micro-organismo é patogênico, ele causa doença A característica da doença é o dano Então o micro-organismo é capaz de eh, causar dano Vamos colocar esse causar dano como provocar dano Acho mais correto Porque o dano não necessariamente vem de uma característica do micro-organismo, mas pode vir de uma resposta desse micro-organismo. Ainda mais lendo em, em alguns artigos e até falando, eu vou falar muito disso, né? E foi a pergunta que eu fiz para vocês. Né? Eu pergunto o que é fator de violência. Talvez você já tenham ouvido falar em fator de violência, em sistema imune, né? Ou se a gente tiver. Biofísica, fator de violência já surgiu em alguma, em alguma matéria? Definição básica de genética. Genética. A gente fala um fator de virulência, eu concordo com essa definição, que seria a patogenicidade relativa. Mas a capacidade, então, então a capacidade relativa de um micro-organismo causar danos no hospedeiro um E relativa ao quê? a micro-organismos, ou até ao próprio micro-organismo, com algumas modificações, ou a isolados diferentes desse micro-organismo. Quando a gente fala de virulência, a gente está obrigatoriamente comparando esse micro-organismo com outros. Né? E aí a gente entende. Né, que essa virulência pode ser maior ou menor Já que determinados quadros Com determinados danos determinadas doenças São mais graves ou menos graves Mais rápidas ou menos rápidas E causam maior dano ou menor dano Então a gente relaciona essa virulência Com essa capacidade danosa né, De causar, é, é, causar doença, obviamente né, Sendo que isso é uma realidade Isso é relativizado com base nos micro-organismos Ou seja, uma caneta isolada Do, uh, de um hospital vai ser mais, pode ser mais virulenta do que a câmera que eu tenho no laboratório. Uma isolada de um paciente pode ser mais virulenta do que a que eu tenho no laboratório. Ela vai causar uma doença mais rápida mais, uh, e mais mortal. Né? Vai causar a morte de um maior, maior número de pacientes. Né? Então assim eu consigo analisar a violência. Os dois são micro-organismos patogênicos. Os dois têm patogenicidade. Os dois causam doença. Relativizar a uma. É. É, seria quase que a forma de quantificar, né, mesmo que não tenha um valor para isso, né, se um hormônio, o bom patogênico seria que ele for, na verdade, como, exemplo, qual, qual o potencial de dano que a hormônio não tem? E aí a gente fala, pô, a camiseta agora, a camiseta Aures, que é, a, é um momento, a primeira vez que foi do ano passado, está causando uma mortalidade grande nos Estados Unidos. Essa camiseta é hipervirulenta, a gente vai estar ouvindo isso de bactérias, secas hipervirulentas, de bactérias isoladas, Então, o organismo tem uma capacidade de dano muito grande Que a doença acorda rapidamente e causa um grande dano um grande... Né, e pela virulência, diferença dependendo do que ele expressa. Né, muito é muito comum no laboratório uma sepa ficar tão água. A gente tira o contato né, do hospedeiro desse micro-organismo, a gente volta no hospital, leva no laboratório. No laboratório a gente basicamente abre o açúcar com o microorganismo e coloca ele na temperatura e gasta mais legal. Praticamente isso, a ele na temperatura ideal, sem variação, um meio que é rico em nutrientes. Então, né, alguns estímulos. É, fazendo com que aquele microorganismo produza determinadas de enzimas, produza determinados cargamentos de em ser de superfície, e aí acumule na sua superfície determinada de O que, que é importante nisso? Nela é assintomática, ela não é hospitalizada por causa disso, ela não sofreu por causa disso, né? a vida dela não dava por causa disso, né? mas toda pessoa em contato com aquela certa certamente virulenta para essas pessoas, né? patogênica sem dúvida, virulenta para essas pessoas e não virulenta para ela. Né? ela é, é, é, tipo, esse, esse é um caso de pessoa né? portadora assintomática né? de uma doença. Da mesma forma né, que um micro-organismo Considerado patogênico pode não causar Doença Num hospedeiro né, Um micro-organismo considerado não patogênico E aí aqueles postulados Moleculares e outros postulados caem todos né, Já falei isso, isso é uma repetição Mas é, é um micro-organismo Não patogênico que causa doença No hospedeiro né, Quadros de fungemia, ou seja, infecção é, No sangue né, é, Diarreia Informação, vaginite Né, causada por fermento de pão Fermento que né, tem nas nossas casas A gente compra aqui na esquina né, Eu como cervejeiro tenho isso na geladeira Em quantidades talvez absurdas né, Mas é coisa que a gente mantém né, Na nossa rotina E que pra, pra gente né, Hoje não é patogênico Mas né, O, o microbradinho Encontrando, né, até no paciente Saudável, né? uma pessoa saudável, um hospedeiro né? considerado saudável, determinadas condições, né? ele pode sim, essa espécie pode sim gerar doença, gerar dano. Né? E aí cabe a gente, né, quando fizer essa análise, olhar né, com um olhar bem aberto né? até a diversidade de hospedeiros que a gente vai encontrar, que existe, né? e dali identificar. O, o como né, as características Que levaram a determinada infecção E a entender essa patogenicidade E acho até que para a gente né, Entender esse processo né, De doença E para a gente isso vai ser o mais importante Vocês como os biofísicos e biotécnologistas Vocês vão ter Talvez interesse Em buscar né, Compreensão das doenças Compreensão das patologias E mecanismos de interferência Nessas patologias a Fungemia, infecção no sangue profundo. Ah. É... Sim. Não. Tá. É... Sim. Até para eu ter uma ideia, né? Quem aqui tem interesse em trabalhar mais com essa área médica e acha que buscar a cura de doenças é o futuro? E você, né? Dois? Três? Claro. Beleza. pessoas, não só vocês já estão em estágios né? todos vocês conhecem, vocês estão em estágios né? que já direcionam para essa área né? mas é, é interessante que eu acho que isso é bem o objetivo do curso que está fazendo biotecnologia geofísica tem esse perfil né? um perfil de ciência um perfil de descoberta, um perfil de desenvolvimento né? e é esse conhecimento básico que vai permitir o futuro desenvolvimento, a gente tem 200 caminhos para descobrir uma nova droga né? e conhecer exatamente como é que é a relação patógeno-hospedeiro simplesmente participa de todos esses caminhos e conhecendo ainda mais o hospedeiro hoje a gente tem que avaliar o hospedeiro dentro da nossa realidade temporal o nosso hospedeiro não é simplesmente o ser humano como ele nasceu é o ser humano na situação que ele está, no estado dele e esse estado pode passar por antibióticos pelo consumo de antibióticos e hoje certamente passou porque o Meio que duvido que ninguém aqui dentro dessa sala tenha tomado algum antibiótico alguma vez na vida. Alguém não? Só comprova que, que não tem, ah, e equipe, que o governo não está nem ainda. Mas beleza. Catéteres, o que tomar que tenha passado né, já um procedimento mais, mais é, invasivo, mas é parte da nossa realidade, né? parte da cura das doenças, parte dos tratamentos, passa por um uso, né? pode passar por um uso um, de, um, de um processo, né? aliás na execução de um processo que significa uma invasão no nosso corpo, e aí a invasão no sentido literal, né? Uma, uma, uma passagem, uma transgressão de algum tecido. Mas outros fatores né? também levam, é, podem levar ou favorecer né? situações que devem ser repensadas no sentido da interação parasitocos-feleiro. Um indivíduo né? que é hiperalimentado Talvez o indivíduo obeso ele tem o mesmo perfil de resposta do um indivíduo é, não obeso? Né, o obeso ele vive numa.. Num, ele é um sistema né, já previamente inflamado, ele tem um caráter de inflamação. Será que a resposta vai ser igual? Né, ou a infecção nesse indivíduo tem que ser já olhada né, com um perfil prévio de inflamação? E o um sujeito que passou por uma cirurgia? Hoje quando o sujeito passa por uma cirurgia e vai para um acompanhamento com um pós-cirúrgico, ele naturalmente, né, no protocolo, né, isso então, eu digo até naturalmente, porque isso, ele já virou uma rotina, o no protocolo de acompanhamento dele inclui antibióticos, né, é, pode incluir antifúngicos, porque ele vai estar suscetível a determinadas infecções, e aí o médico faz o quê? Medidas profiláticas, ele busca evitar que a infecção até comece em momentos né, mais agressivos né, um, um paciente pode passar por quimioterapia ou uso crônico de imunossupressores que vai desfavorecer o crescimento de qualquer célula do seu sistema imune ou de algumas células específicas do seu sistema imune com isso né, ao entrar em contato com um micro-organismo, com um potencial patógeno essa interação algumas interações na realidade não irão ocorrer é uma interação com, uma, com O indivíduo neutropênico, por exemplo, não vai é, é, é, executar interações que envolvam o neutrófago. E o controle, por exemplo, de infecções fúngicas, várias delas envolvem, na fagocitose do neutrófago, a liberação de radicais oxidativos, o neutrófago libera, né, e é com isso, oxida estruturas do fungo e impede a infecção. E outros fatores, né, incluindo idade né, e doenças prévias. Então, hoje, né, isso é, é super importante para uma análise de infecção, a gente vai até ver isso nos artigos é, artigos que simulam essas características para a compreensão da infecção aquele fenômeno não vai estar necessariamente é, é, é ausente de interferência externa na hora do estudo. Ele vai usar um imunossupressor, ele vai ser um camundongo mutante para de, apresentar determinadas características, ele vai ser um camundongo que vai ter uma diabetes induzida para apresentar determinadas características de diabetes, e aí a infecção vai ser estudada naquele modelo. Em no fundo, essa, essa, essas situações são importantes. A gente vê que, em algumas situações, há um número maior de... É, infecções fúngicas e que essas infecções cúndicas são, em geral, mais graves. E a mortalidade nessas infecções fúngicas é maior. Mas eu falei na média de 50% entre a candidíase e a espertilose. A candidíase e a são as micoses hoje de maior importância médica. É, a candidíase, sendo a, a principal delas, é a quarta é, no número de mortes em pacientes é, hospitalizados. E a espertilose é grave porque... No paciente neutropênico Chega a ser maior de 90% A da mortalidade daqueles Acometidos por aspergilosos É uma infecção que se torna Bastante agressiva no indivíduo Que não tem como é, Não tem as células, né, não tem os neutrófilos Que irão interagir com os aspergilos E aí é, Participar do resolvimento dessa infecção Uma coisa que a gente já viu então né, É que dessa interação E aí nós vamos cada vez mais ir em coisas específicas. Entender quais são os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na interação, quais são as moléculas de superfície, se a gente começa hoje, né? quais são as moléculas de superfície que vão é, estar envolvidas no contato célula-célula, no desencajamento de uma resposta imune, no crescimento celular, na invasão de tecidos. E como isso pode levar à a, a eliminação do, início, né, do patógeno à colonização por aquele patógeno A persistência ou latência né, ao, ao resultado De uma doença, né, que a doença E ao dano Que a doença causa Isso no curso né, temporal Da infecção E um jeito Antes de a gente avaliar Algumas infecções É, pensando ainda naquele é, bem, cuidado, isso aqui é bem diferente daquele grau que a gente fez uh, na, uh, antes do intervalo uma coisa que a gente vai passar a pensar agora é que não necessariamente o dano é causado o dano no despedeiro é causado por conta da molécula ocupatória o dano no despedeiro pode ser causado pela resposta do hospedeiro. Deu um exemplo disso para vocês né? na cercória, que é uma inflamação é, alta, uma resposta imune exacerbada é o que leva ao dano no hospedeiro. Como é uma infecção bacteriana, você pode conslaque um cético. Só um que o soxético é uma é, reação no sistema imune exacerbada que leva ao dano residual. Enquanto isso pode ocorrer. E, e a gente vai ver que Né, esse, no mesmo Com o mesmo né, Vamos dar um exemplo aqui do aspergírus O aspergírus Num indivíduo com a resposta imune Desacervada Ele vai causar dano E num no indivíduo imunocompromissível ele, ele também vai causar dano Ou seja, o mesmo patógeno né, Com a atividade de uma égua de superfície Com as mesmas determinantes virulência Ele gera dois resultados é, Bem diferentes dependendo do atividade Mas que os dois resolvem em doença. E as doenças têm nomes até diferentes do conta disso. Um dano por conta do crescimento do patógeno, então uma resposta imune baixa, o patógeno não desce, calma dando isso do dado no crescimento corpo. E o dano por conta de uma resposta imune muito violenta, exacerbada, uma resposta inflamatória muito intensa, então os jogadores inflamatórios são liberados, ocorre o que o taxia do da célula do sistema imônico e é, aquilo resulta né, em inflamação né, de calor e dano celular causado pelo sistema imônico do perigo e que e reagiu ao estímulo que é a presença ocupatória no alívio, e os dois vão causar dano no alívio, os dois chegam para dar 4 graus, e aí numa a gente vai falar de uma afertilose na área alérgica e na outra a gente vai falar que é uma afertilose na área elétrica, e no outro, Os dois vão causar um dano violento no exterior, um de pereu, um por conta do crescimento do patógeno e o outro por conta da de presença dele e do patógeno. O crescimento do isso esferem muito eficiente e o outro por causa da presença do patógeno esteve muito interessante. vai com e quais os fatores que vão mediar essa interação é, com o hospedeiro então é, agora a gente começa a falar mais especificamente de fatores de violência vamos começar a nomear os fatores de violência mas a gente deve considerar que primeiro, poucos fatores de violência funcionam como determinantes exclusivos de violência, o que, que significa isso? na vida real aquela flagenina da, da não é o único determinante de violência mas por isso que ela causa violência São aqueles e vários fatores né, que o patroa protozoário tem Que vão é, é, funcionar né, em conjunto Para crescimento do hospedeiro E resultado em dama Então não é um esquema oticonável no Tem ou não tem Aquele fato de experiência é um dos mecanismos Que participam da interação com o palácio hospedeiro Professor, a distração do sistema público É, você tem uma resposta para o macrófono, por exemplo, é, específica para a plagellina, específica para uma... Aquele, aquele mesmo macrófono, ele pode é, ser Sim. específico para a plagellina, mas ao mesmo tempo ser específico para outro, outro tipo de... Pode, isso vai ocorrer. O receptor, na norma, tem um só receptor. Tem vários. Então, por exemplo, um... Eu estou falando que é um ponto que não tem mal conhecimento. No fundo, ele vai ter que tirar um, que vai and after Na forma de docente não, que, não, não. não, beleza, é isso mesmo Mas essas moléculas que a gente vai estar hoje. Eu vou acabar falando mais de ponto galera. eu falo quase exclusivamente de ponto Que é a minha praia assim. Mas é, tenho certeza que em todas as aulas é, Com todos os professores Com todos os professores, na me agradeceram bem Talvez mais de uma professora que, que vai dar para dar Para o Isso vai ser abordado Essas moléculas né, que são consideradas Importantes para o Reconhecimento celular para patogênese e para interação Vão ser citados e descritos Até pessoalmente eu acho que é ali que a gente interfere assim, a, a minha escola né, é de que a gente entendendo como essa interação ocorre A gente entende as moléculas, a gente isola essas moléculas E vezes, a gente escope outras moléculas ou sintetiza outras moléculas Que vão atuar nesse mecanismo Mas, esse, esse é um dos caminhos né, do, do desenvolvimento de drogas hoje como troca na, na opinião do, da Sociedade de Micologia e Parasitologia É o foco de pesquisa hoje, né? a gente precisa de remédio para ninguém mais morrer de leishmaniose ou de candidíase ou de nada do tipo. Né? Um dos caminhos para a descoberta é justamente entender por que, que né, qual molécula é responsável pela, pela fuga do, da, da leishmania do seu fenômeno e qual molécula é responsável pela interação cambios da célula epitelial, o bom é que a gente afeta nesses mecanismos, como a gente afeta esses mecanismos e como a gente é, é, pode no futuro interferir nesse tipo de interação. Então o que a gente tem que considerar, número no 3, as respostas dos pedeiros, que é uma resposta imun, em particular, em especial áreas mediadas por anticorpos, podem controlar muito se não todos os fatores de virulência né? então a gente tem é, é, receptores antipópolis circulantes que vão reconhecer vulcana, quitina, esse tipo de, de molécula que está no superfície do fungo, que vai estar na parede celular e com isso esse fator de virulência vai ser atualizado não necessariamente só por isso né, a infecção vai ser controlada E porque a gente já falou hoje a infecção é multifatorial né, os fatores de virulência não Não age sozinho no ambiente da infecção, da, da patogênese, no, no, de, no, no decorrer da infecção. E por isso, João, não no basta alguma troca você ter uma, um, um receptor de superfície que vai reconhecer determinada molécula de superfície fundo, determinado fator de violência, porque outros fatores estão envolvidos né, e outros mecanismos vão estar que é relacionado a tudo, as células do hospedeiro e as características de superfície, as características, aliás, da célula do patógeno. Lembrando então o que quais são as características importantes das células dos fungos que a gente vai estudar, a gente vai falar muito né, de três é, compostos específicos, três é, polímeros específicos da parede celular, as bananas que estão na, na camada mais plena da parede celular as vulcanas, que estão na camada intermediária externa. terra e a, a quitina, que está na camada de terra e, com isso, né, é, participa da interação é, do, da célula do fungo com a célula do hospedeiro. E oi? Então, já vou falar daqui a um slide. É, e aí, né, o que eu fiz aqui, ó? Essa parede celular do fungo foi aqui para cima, que é um fungo que está lá em direção ao teto, e aqui embaixo eu tenho duas células né, que participam da nossa resposta imônica. Macrófagos monócitos e células dendrígicas. Não e vou sim. entrar especificamente no que cada célula faz, nem onde cada célula está, mas, mas a gente vai ver uma importância dessas células na resposta é, a infecções por fungos. E em por que, que essas células são importantes né, e até porque elas são mais necessidades né, são células das primeiras células que interagem com o fundo no ambiente de infecção o que tem na membrana dessas células que é, faz delas é, importante para a resposta imune João estava falando ali Elas têm receptores de superfície que reconhecem que reconhecem moléculas da superfície dos fungos. esses receptores alguns deles são receptores do tipo TOL, outros são lectinas do tipo C né, e esses formam os principais receptores né, na superfície dessas células de reconhecimento dos lecmolecos dos polímeros que estão na célula do são a parede celular dos pontos E aí você perguntou o que é PAMP? PAMP é justamente esse, é, esses polímeros, essas moléculas, essas proteínas, esses açúcares que estão na parede celular do fundo. PAMP é uma círcula em inglês, o que significa? Partidão molecular associada a patógenos. Né? E se a gente considerar todo o que a palavra que foi da rua nesses últimos dois dias, a gente até começa a pensar que de repente patógeno né, não é uma palavra muito legal que está aí. Todos os artigos de fumo falam em pano, mas alguns artigos mais recentes começam a te definir como um né, padrão molecular associado a micro-organismo, para nem restringir a patógeno a presença daquela molécula. Porque se eu pegar né, qualquer micro-organismo, eu encontro o micro-organismo nunca vão. A doença, pelo menos, aliás, melhor dizendo, essa frase está bem rara e A gente ainda não escreveu doenças causadas por esse meio do homenismo Mas eles possuem as mesmas moléculas Isso faz a gente ainda pensar em cima das definições que a gente discutiu Pô, Tem um monte de meninos que pensam de mesmas moléculas Eles jamais causam nisso Será que necessariamente eles são reconhecidos pelo nosso termomônio? É isso que impede eles se causar doenças? Ou são outros fatores que, também? Bom, mas fato é que é, a presença dessas é, moléculas na uh, superfície dos fundos Essa presença é importante, já que essas moléculas compõem então, é, Esse demontório do sistema, né, a superfície do fundo, dos fundos, a membrana de farmáquia dos produtuários Aparece pelo lado dos fundos E as células do hospedeiro Nós temos uma diversidade de receptores de receptores que vão, ao encontrar essas moléculas, esses padrões, esses pães, desencadear uma resposta né, imunológica. Por exemplo, e isso é como, né, um dado discutir bem específico. Em macrófago, dectina 1 reconhece beta-glucana. Beta-glucana é um, o principal componente da parede celular dos fundos, está em maior quantidade uma prófago reconhecendo um beta vulcano direciona para uma resposta IF10 e IF2 IF10 e IF2 é anti-inflamatória células dendríticas e voltar ali próximo ao IPT também tem DECTIVA1 também reconhece um beta vulcano essas células dendríticas vão sinalizar para a produção de IL-23 e IL-6, que direciona uma resposta ph 17 TH-17 é uma resposta inflamatória. Então, a gente tem duas células diferentes, com o mesmo receptor, com uma sinalização interna que vai ver nos aspectos, e por isso, resumir moléculas... porque tem é, dois tipos de, de sinalização um que vai gerar uma resposta não informatória e uma resposta não informatória e é, quando gerar uma resposta não informatória o que acontece com a célula? o que acontece com a... mas esse conhecimento né? do bebê o que conheceu, que conheceu, que conheceu é, o que o quadro conheceu o mesmo punk, gente compõe já deixa para a galera que não teve imuno para ficar mais claro isso aqui tá muito complicado para entender não, né? Para quem não teve imuno, tem duas coisas que é legal a gente definir O PUNK, que é o padrão molecular associado ao patólico A gente tem o zumo em casa E na célula, a gente vai falar de PLE o receptor 12 que reconhece o padrão Então no hospital, você tem um receptor que reconhece o padrão E o padrão é o padrão molecular associado ao patólico Quando a gente fala desse receptor de forma genética E vira falar qual o receptor 4 ou tem T1 Vou falar um punk, um BR tipo um BR. Então, um receptor de reconhecimento de padrão reconhece determinado pânico, determinada molécula, determinado colíneo, determinada proteína que está associado é, ao fato. Aí a pergunta do, do João foi o quê? Eu tenho né, o mesmo banco que é a glutana reconhecida pelo mesmo PR, só que em células diferentes. Numa célula, a resposta é inflamatória. Na célula, a resposta é anti-inflamatória. Essa resposta anti-inflamatória poderia trazer algum benefício no curso da infecção, do no ponto de vista dos pegueiros, acho que essa pergunta foi. Eu algum benefício. Procurso da, da injecção no ponto de vista do hospedeiro, hospedeiro, o PIA, etc. É um ponto de vista. Então, do E-reporting contra o consórcio você aumenta a, o range de efetividade para o repórter. Às vezes, que mudar algum exemplo. Esse é um potencial resultado. Você vai ter é, uma resposta, que vai é, tentar que o químio vá vai ter radicais recitativos liberados a ocidária tem que auxiliar a estrutura dela e terminalizar a célula como morre ao mesmo tempo você vai ter uma mobilização de linfócitos e isso vai é, favorecer a diferenciação deles ali e talvez até a expressão de alguns antipóps que já existem na circulância e que vão reconhecer outras partes dessa clândula e, e, e, e participar Dessa infecção Ou ainda Algo mesmo Ela tem a ver com o controle Que eu acho que tem Só que eu posso me falar tem uma forma que ele tem uma forma Dessa infecção é assim E se a unha é para o próprio perfil Por isso que eu falei para tu se lembrar Exatamente, essa é parada não que só em cada infecção mas para isso né, é bem importante lembrar da possibilidade da ocorrência de dano e o dano vai ocorrer não só pelo crescimento do fundo e dano pessoal pelo crescimento, fundo, crescimento é, da liberação de mágica de deficiência causa o fundo pode liberar proteadas ele vai liberar proteadas em caso de um novo crescimento ele vai se absorver ele vai crescendo ainda mais pode chegar no sangue e aí vai, vai, vai se alimentar disso mais uma resposta é uma resposta inflamatória muito forte, entendeu? Vai causar dano de cidual também, as coisas vão morrer mais rápido, né? vai causar fibrose no local, pode resolver nisso também, né? vai causar dano de cival, vai causar é, é, a tuposa celular, vai ter um monte de resultado dano outro para o Então, o que a Taína falou que é certo, né? Essa resposta. Inflamatória, se for exacerbada, se não for controlada, vai saudar dano também. E aí seria esse um potencial benefício, mas uma resposta que mas, acontece no caso das infecções nesse caso, não saber remitir, por exemplo, se a pouco prazo é isso, isso é um super interessante. Na infecção corpânica, por exemplo, que a gente está dando, né? Como inflamatória é em relação ao inflamatório, se a gente tem como quantificar essas vacinas ou colocar elas dentro de um perfil geral é muito importante o controle da invasão do câncer. Não, Não é que, justamente, eu estou vendo que ela é um artigo sobre câncer, que fala que uma fase da infecção dela é justamente que ela sobrevive dentro do palúcio de sobra, utilizando é, lactato e outros, outros hormônios menores. E isso daí, por causa de outros artigos que, que, que a infecção dela está no ar, É, essa mudança do lactato, ela é toda uma mudança de resistência de violência. Então, pode ser previsto se ela apresenta isso, porque ela tem interesse de, de ela ser solicitada e é que ela entre dessa forma, né, que tem interesse, né. O que é que você fica? é facilitar a explicação do e que está falando. E o que é numa segunda fase, ela tem uma, uma produção maior de lactato de violência e outras estruturas e e de residência para que elas tivessem um a infecção. Então, aí ela só expressa o que é anti-informatório depois, né? A ilha expressa, a, é, a célula... Sim, a ilha... A coordenação do aparelho celular tem tudo que a dá um que e ela vai apresentar mais uma banda, né? E a banda dá uma... uma, ela dá uma Mas ela dá aquela máscara, pô... né? O que seria o índio todo é a resposta informatória que é a turma. Então, não necessariamente as escolas eram informatórias se a nanã ou foca, o mundo se focaram expressa. Mas, ao forma mais caro, eles mudam, então, as células do se veem em um ano. Eles não reconhecem a doutrina, porque tem um monte de nanã no prêmio, a questão de impedimentos ali, é, é, é, é, é, é, é, é, é isso mesmo, né? Mas aí, é, ocorre assim uma resposta. Nós temos instituições para a -ma manósa, nós utilizamos instituições para Receptores manósa, instituições fazem parte das escolas que são instituições, A cânção não é o que é, favorece a, a eliminação das plantas que estão no suplemento. Isso daí é, isso aí não é uma resposta não inflamatória, não é que a, a, a, a, a, a Não, não é inflamatória. É inflamatória. Só não é com o mesmo é, tipo de célula, nem com as mesmas sintocinas, que são importantes né, e que estão envolvidas na resposta do PHP depois na aula de Cândido eu vou desprechar melhor essa resposta para vocês que vai ficar mais claro mas então não é o tamanho da parede eu acho que sim é uma coisa interessante o tamanho sim Então, a camada fina de banana, então, o que essa atribuiria é o fator de violência? Né? A banana de forma é, quantitativa, né? não só da forma qualitativa, mas da forma quantitativa. É, a banana tem, em baixo, né? baixa quantidade na parede ainda permite a exposição de glutano. Em grande quantidade, né? não permite a exposição de glutano. E sim, essa exposição de glutano é fundamental para uma resposta anti-cântida na polícia da OV. Sei que falar, eu vim para falar, eu não tenho nenhuma autorização. Eu tenho que mandar aqui o pedido na, Não tá autorizado a permissão de deixar escrito. Mas é, você diz que esse que ó, esse aqui gera esse aqui você falar Qual foi o que você vocês. Ah, um montei vai bom. gerar quais informações atuais por normal. Isso. Beleza. Em célula conta, uma célula no um seu celular, tem um outro outro no Só que você também e na minha periódica vai lá, o negócio parece e quanto maior a resposta informatória, a resposta é uma resposta mas se apenas o dele que ele a resposta informatória, o que ele iria pergunta que uma resposta informatória se só um dele, não vai ter porque a pergunta do professor o professor é o seguinte essas duas respostas que acontecem é um novo a câmera entrando em contato com a nossa separação Uma própria célula de cima da zona do espelho, ela vai promover a liberação de um conjunto de ciclocinos que tanto ativa uma resposta anti-inflamatória quanto ativa uma resposta anti-inflamatória. E a resposta anti-inflamatória, então não deveria ter a dor de inflamação atrás de mesmas células. Essas células causando inflamação. em caso, em calor eu me sinto que está em viadinho mas eu me pergunto, é, se qual é a dança? Dando tecido algumas células entram em uma isso não aconteceu acontecendo em um local de inflamação se eu não tivesse uma resposta anti-inflamatória se eu não tivesse uma resposta anti-inflamatória será que essa inflamação local não poderia ser pior dentro do seu para o causar dano? O meu ter sido causado anos no por conta da resposta inflamatória, e aí vem um interesse, mesmo em ter uma resposta anti-inflamatória justo, já que essa resposta anti-inflamatória poderia é, minimizar o dano causado, né, o potencial dano causado pela resposta inflamatória. A própria função de essa. Por que uma resposta inflamatória também? Não só né, o, o repertório celular ativado dando. Pode participar né, melhor uh, da interação com o fundo e aí resolver a interdição, como eles é considerado benéfico um e um e os aí, para o organismo espereiro. O organismo espereiro vai eliminar todas as pessoas aqui, vai deixar uma panela. badness. De conceito aí que a gente vai falar né, é, em várias aulas, né, é PUMP e PRL, que são conceitos que em alguns de vocês já tem. E no patógeno, existem padrões moleculares que estão associados a esse de patógeno e esses padrões moleculares são reconhecidos né, por receptores para reconhecer um monte de exemplos que são os resultados e de 2A e 3 vou deixar para a galera que for falar os professores que foram falar dos protozoais para descreverem é, os bancos e IPRN dos protozoais mas já vamos preparar que existem vários e vamos pular então para algumas coisas específicas que novamente a gente vai acabar revendo né, de forma mais profunda mais aulas sobre cada patógeno mas dando exemplo dando exemplo né, em câmbio e colocando a infecção nesse curso temporal o que é legal para gente ver para a gente estudar né, como né, a câmbio está alterada com a, a, a célula de Fereza, e como ocorre a adesão, como então, uma célula é, se liga a outra, ou reconhece a outra ou é, simplesmente tem seu contato sobre a outra e momentos onde esse crescimento celular começa a causar dano no tecido e pode resultar adequados mais velhos ou é, mais perigosos para o olho dependendo da Não só do crescimento né, Mas do dano causado Nas moléculas liberadas Durante né, essa colonização Só para colocar Com certeza aquele cenário de, de, de crescimento único o que, que acontece né, com o fundo no hospedeiro lembra quando a gente desenhou no quadro né, as formas possíveis de fundo quando a gente fez uma leitura né, o fulamento aí, de forma séria e até colímpicos, que associadas a ervas eu não fiz se nada então o Cândido Alckens é um fundo que ele está presente no nosso corpo na forma de leitura mas ele é um fundo que cresce né, e se diferencia formando ímpanos São formas alongadas Na língua das células E essa forma alongada Associada ao quadro de doença Ou seja, se eu pegar Um corte tessitual Um tessitual saudável Colonizado por clânica Eu vou encontrar ele do Se eu pegar um paciente com candidíase E cortar ele o tecido Que vai estar todo utilizado Colonizado pela clânica Eu vou encontrar essas índices São, o crescimento em IFAS é promovido por uma diversidade grande de fatores Dentre eles, temperatura, pH, condições nutricionais, oxigênio é, Hormônios que a própria candida libera E assim, né, é, a, ao passar por esse, é, esses estímulos, né, a IFA é formada Essa IFA é importante para o desenvolvimento da doença É a hífa que vai ser encontrada novamente no tecido é, é, é, doente, né, no tecido lesionado. E bom, o principal fator de lesão de tecido, disseminação da cândida é um fator que aparentemente, servitoriamente físico, da penetração dessa hífera diretamente sobre o tecido. Então o fungo crescia né, na forma de hidro, no tecido saudável passa né, a expressar né, genes que favorecem a, a, a transição oncológica e se não passa a crescer na forma de vítima o que estimula a expressão desses genes são diversos fatores desde temperatura, passando por PH e outros requerimentos nutricionais até é, liberação de hormônios do próprio fungo e outras é, moléculas e essa diferenciação em forma cromentosa Esse crescimento da IPA é o que vai empurrar as células, empurrar as membranas celulares a ponto de pecurar as membranas e aí causar lesão Não é o único mecanismo É o principal, mas não é o único mecanismo Já que A gente sabe é, que a planta libera também proteases que vão degradar Partes das células vão degradar as junções celulares E aí ganhar espaço dentro dos tecidos também, dentro do tecido epitarial também. Dizer que é, essa SAP, essa partícula de protease secretada, então essa protease que degrada essas junções que estão no tecido, é um fator de violência, eu acho correto. É correto. É uma característica um que participa da patogênica D, que participa da uh, doença da ocorrência de dano. Dizer que a transição de morca entre é uma condição associada à violência é também correta. A gente fala que a transição de mórfica está envolvida com a virulência, já que formas lamentosas do fundo são importantes para o desenvolvimento da lesão. E para o dano na célula. Então, são importantes também para o no dano residual. Além das proteases, o um fungo libera a pós-folipase. Fósfolipase degrada a pós-folipide, membranando as nossas células, é tudo fósforipino. Então, com a degradação desses fósfolipídeos, a célula, o patógeno, ganha acesso aos tecidos né, e aí passa a ter um caráter invasivo. Então, essa pós também é considerada um fator de violência. Então já estou falando, expressão de moto, proteases, e, proteases e enzimas, proteases e postfolipases, outras enzimas que também causam dano para esses óculos. Voltando lá à, à primeira aula. Né, é, qual seria então o um papel dessas enzimas do ponto de vista do fungo? O fungo liberando proteases e fosfolipases folipases ganha o quê? É, Oi? A e a distância? E? Sim, espaço? Tá. Então, essas enzimas vão degradar a célula. Alimento. E, alimento. Então, né, o fungo, ele é, nutre, se nutre por absorção. Então, né? Cosmolipídeos e é, proteínas complexas não atravessam a parede celular. Já pertinho, né? E, e, e, e uh, assuntos gráficos, sim, através de uma celular. Então, a digestão desses componentes vai facilitar a nutrição Então, quando a uma utilização de produtos e produtos, e como a produzir mais demais para ser que Alguns faz? Algumas são associados, assim, à adição de um ódio. Aquelas satis, né? As quadros de produtos gráficos, secretários, que estão associados Não sei se é protease, não sei se é paixão de paz. Sinto na liberação maior em grande forma de isso. Posso ter uma vez só de renda de E aí você levanta na pergunta estruturas ainda mais complexas estão associadas à violência. Acho que todo mundo aqui ouviu falar de biofilme. O biofilme é uma comunidade microbiana sobre uma superfície. Comunidade essa que pode ser de um único micro-organismo, de uma única espécie ou de múltiplas espécies. E essa comunidade microbiana está associada à resistência dessa colônia. Já previsto em fungo, por exemplo, que é, é, o biofilme impede o acesso de antifúngicos às células do próprio biofilme Que o biofilme promove uma melhor hidratação das células daquele biofilme Então, tem um melhor acesso à água necessária do seu crescimento E tem um pior acesso a antifúngicos, que é o que impede o seu crescimento E o biofilme uma comunidade estruturada que libera células ainda para o meio externo Curiosamente, essas células, que são liberadas por muito no externo, ainda foram definidas como possuindo maior capacidade, aliás, maior violência, então maior capacidade de gerar doença né, em modelos né, de laboratório. Tudo isso levou à definição de que o biofilme é uma estrutura relacionada à violência. É uma estrutura que, comparada então, com é, o, que biofilm, né, o que não produz em biofilme, os que produzem em biofilme têm células que causam maior dano. Tem um potencial de causar doença maior Cândido é um desses exemplos Cândido forma de biofilme E aí a gente começa a entender que a gente começa a juntar As características do hospedeiro E do patólico E dos nossos sistemas modernos né? Onde o biofilme hoje É um grande risco para Cândido Aliás, para o hospedeiro né? Em relação a Cândido No uso de catélica Catélica é uma forma né, é, Invasiva, já que é necessária a perforação de lei do corpo, né, um acesso né, de interesse médico, já que os fluídos de hidratação são administrados por esse catéter, só que esse catéter, que fica um, um tempo com o indivíduo que está hospitalizado, ele pode, na sua implantação, carregar fungos, um, carregar a câncer, e essa coisa se alojar no catétero. O cateta, a composição do catéter, permite a adesão das células gigâncias. E a realidade de um fundo ou de algumas leveduras, forma-se um conjunto de hifas e forma-se essa comunidade estruturada do café. Ou seja, ele saiu daquela, daquele fundo de levedura, que está em uma rola mededora, está na nossa pele, por exemplo, para uma massa de fundo onde você vai encontrar levedura e hífa misturados, sendo que isso já está hidratado e bem crescido. Isso libera células de maior violência no seu corpo, e ainda, né, como fazendo isso, isso é resistente ao uso de estúmero. Então, imagina essa, esse cenário, um paciente hospitalizado precisa se nutrir. O médico é, insere o um catéter nele. Nesse catéter, a candida cresce e se acumula nessa estrutura, que é o biofilme. Essa estrutura ganha acesso ao corpo. É, vira um, uma infecção muito mais agressiva, já que a estrutura que está É, então, Não, entrando em um contato né? com o hospedeiro é, a priori, resistente a antifúndicos e já libera células de maior violência. Você tinha dito antes que influencia nessa capacidade de nós, que ela está certo, vários valores, temperatura pH, tensão de, de CO2, é, nutrição e vários diferentes, <coughs> com qualquer nível de características Isso é muito material. No Sim. laboratório, quer fazer isso de forma prática Porque a gente peça 37 graus O professor a...